No, ja, nu Mama mai. eens de, de de astea. P, mm Ik -hmm. despun corect, eu mereu am auzit dur di kni drucam. Nu, Dur, dur de kni drucam. Și la ce se refere asta? M-a mm, zice ea să stea cu Cu genunchii întinși da. Da, da, adică se se întinde să, să apese pe ei. Mm -hmm. Good. Good. Noch fragan? de Good. Bine, atunci să continuăm unde rămăsesem cu problema. Um, cum spui, eu îl aștept pe el. I warte auf uh, in In, foarte bine. Uh -huh. Și pe cine aștept eu? Uh, dacă spui ce aștept, cum zici? Wo, wo, wo, rauf, Vorauf Vorauf, ea? Vorauf warteich Vorauf warteich înseamnă ce aștept. Da cine... Dar dacă aștepți o persoană nu pui pe vo pentru că în expresia vorau warteih vol îl înlocuiește pe vas. Da? Care înseamnă ce? Înțelegi de ce așa? Am făcut în lecția trecută, dar nu știu chiar n-am repetat deloc deci, acolo era vem, vem. Încă o dată, pe cine practic verbul warten trebuie să l aibă pe auf, da? E legat de el Și atunci spui Auf Wenn Warteich Da Încep și, cu Auf Auf, auf wenn. wenn Când aștepți o persoană Un om Spui Auf Wenn Dacă aștepți o situație Sau un eveniment Spui Vorauf Warteich Ia? Ja? Ja. Și, și cum spui Eu îl aștept pe prietenul meu? Ich um, Warte Auf Meinen Freund. Gen, genau. Ich warte auf meinen Freund. Mhm. Uh -huh. Și eu aștept autobuzul. Ich uh, warte auf den, den Bus. Genau. Ich warte auf den Bus. Mhm. Uh -huh. Și um, cum spui? Uh, cu ce mănânc eu? vorim ei și cu cine mănânc? Noi avem eseih. Genau, mit wem esseih. Mhm. Și eu mă gândesc la ea. Ich denke an sie. Îi gând Și la ce mă gândesc eu? Voram de englezi. Și la cine mă gândesc? an An-an? An-ven an Ven Ven An-ven an Pentru Ven. că e an plus acuzativ An-ven, ia? Yeah? Ia yeah. Good Și uh, eu uh, mă enervez uh, de uh, ședință Despre ședință Sau mă enervez cu ședința ik merde mij. Ik ergere. Ik ergere. Maar je ook het sensuele soeparaat. Dat is dat. Ik ben ergens. Ik ben ergens. Ik ergere ergens. Ik ergere ergens. Ik ergere ergens. Ik ben da, Ik ben ergens. Ședință? Aia pe care ați avut-o voi astăzi? Din timp de spre hâng. ar trebui să folosesc acuzativ. Acuzativ. Uh -huh. Tot din, din timp de spre hâng. Genau. Ii ergări mii iubăr din uh, timp de spre Și uh -huh. cu cine mă enervez eu? Um. Sau cu cine în sensul, nu împreună cu el, cu cine mă enervează, de, de, de cine mă enervează? Despre cine mă enervează? <lipăr> exact. Über <lipăr> ven, ärgere <lipăr -ven> ich mich? Noch mal? Über <lipăr> ärgere <-ven> ich mich? Lipsește ceva? Um, ăsta... Ich. Ich. Over um, when... wenn wenn When, ergere, mich, ich. Invers, ich, mich. Ergere, ich, mich. Genau, over when, erge, ergere, ich, mich. Mm -hmm. Da, da, katspun despreche, en legatoro ko, če ma je nervez? Um, worüber. Ja. Worüber. Uhm... Ergere ich mich. Genau, vorüber. Ergere ich mich. În uh, uh, legătură cu ce mă enervez, da? Despre ce mă enervez. Good. Um, și... Eu sunt uh, îndrăgostit de ea. In... Mm, am îndată repozitia lui. In, in. Îndrăgosit în I, cer. I, I, I bin... Nein, nicht, ich bin... Nein, ich Ich verliebe uh, in sie. Uh, da, dar spun ich bin in sie verliebt. Eu sunt îndrăgosit de aia. Ich bin verliebt. Ich bin in sie verliebt. Mhm. Uh -huh. Good. Um, și ea yeah. a... Văzut o broască? Sie Știi cum se spune? Frosch, frosch, frosch. Uf. gesehen. Sie hat noch einmal? Sie hat een Frosch gesehen. Da, der Frosch. Een Frosch gesehen. Mhm. Mm Good. Um, she. Um... El sa obișnuit cu noua școală. Er uh, hat Gewohnheit. Ehm uh, nu că ehm uh, Gewohnheit însăm Obișnuință, da, și e substantiv, Gewohnheit. Dar verbul este gevernen. Gevernen. și este reflexiv, ca este sich gevernen. Mit nu, mit este cu an. Er hat zic an, uh -huh. de nu, an acuzativ. Zic, în an acuzativ. An, an, an di. foarte bine. Noie sule evânt. Givând, foarte bine. Da. Ja? Și uh, nu ne am obișnuit cu noua slujbă. Wir haben ähm um, foarte bine. am din noi șule Nu, nu, cu noua slujbă, cu noul job. Ah. Uh, wir haben uns aan uh -huh. die nieuwe arbeid gewont, gewonnen. Ge, nein, gewöhnt, gewöhnt. Gewöhnt Exact, dar in loc de, de arbeite, dacă spui job, e der job? Mm. Den de la inceput. Uh, wir haben ons aan den neuen Job gevunt. Gevunt, ö, gevunt. Ja, Da, da, Genau. know. Kei sich Gewöhnen. das ist ein Și atunci particip este mm -hmm. Ja? Good. Um, ai și surori? Ja, yeah, ik habe. Nu, nee, een, und și -ntreabă. Ah, uh, hast du geschwister? Genau, hast du geschwister, mhm. Mm și sp cum spui? Da, am atât frați cât și surori. Ja, ich habe Ruders, wohl... Bruders? Noe, einmal? Nein? Deci, dacă singularul este Bruder? Bruder? Nee, bruder. Bruder. Bruder, exact, bruder. Bruder. Ja. Bruder. Bruder. Heer sowohl bruder als ook... Schroer. Schwester. Schwester, genau. Schwester. Gut. Eu... Merg cu trenul la Stuttgart. Ich fahre mit dem Zug nach Stuttgart. Genau, ich fahre mit dem Zug nach Stuttgart. Uh -huh. Și uh, toamna, uh, fructele cad din copac? Din copaci. Der Herbst? Nu. Uh. E herbst, e corect, da, dar nu-i da, e der herbst. Da, da, herbst. In, in. In herbst. Mm -hmm. In dem herbst, oder im herbst. In dem herbst, oder im herbst. Genau. You know? Die obst. Das obst. Noi spunem fructe, dar în nemțești este singular, este das obst. Das obst. obst. Mhm. Mm is het pas de volgende falen? ja, falen. maar is een maar een opartikel. Pentro, kijk, hij lekt uit, hij gaat los. In herbst, in Herbst, uh -huh. Da's op, ob, opst, uh, FELT. Ja. Yeah. Veld, um, von ia ja. hm hm copax se spune din boy boyman Beum, exact încă o dată fond then boyman up încă o dată toată fraza im herbst, da stop op. im helps verb felt genau im helps felt thus ob Von den bäumen, bäumen ab. Genau. Im herbst fällt das obst von den bäumen ab. Mm -hmm. Gut. Um, ja, aprinde lumina en bucătărie. Die macht die licht Das licht. Sie macht dat licht van de keuken. maar in de keuken, nu van in de keuken. Mm -hmm. uh, an. An, in data? Ze maakt dat licht da, die, die, die, die, Din bucătărie am zis fond. Nu că este lumina în bucătărie. Uh -huh. Fon Din... înseamnă uh, lumina bucătăriei. De la bucătărie. Care nu mai e acolo. Dar aici este Das Licht in der, in der Küche. Uh -huh. de macht das Licht in der Küche an. Foarte bine. Uh -huh. Și uh, soțul meu stinge lumina în dormitor. Mein Mann macht das Licht in ähm, das Schlafzimmer äh, aus. Noch einmal? Mein Mann macht. Ja, mein Mann macht das Licht in das Schlafzimmer. Aus. dar um, nu este in das schlafzimmer <fie> exact in, in, im, im schlafzimmer im schlafzimmer aus încă o dată mein man macht das licht im schlafzimmer aus genau, mein man macht das licht im schlafzimmer aus gut um, soara colegiei mele Se duce acasă zilnic cu autobuzul. Deci vestea de mine colegi. Ia. Nu. Că merge cu autobuzul. Uh, fert. Fert. Fert nodem bus zilnic täglich Ia. Yeah. acasă da ähm um, nach Hause. da dar uh, a merge acasă se spune heimfahren heimfahren Cunoșteai particula heim? Mm. heim Haim înseamnă acasă. De exemplu, haimat înseamnă uh, unde e acasă la tine. Patria, da. Patria, da. da? Și sau se mai spune geheim. Geheim înseamnă merge acasă, du-te acasă. Geheim. Heimgeien, a merge acasă. Dar când te duci cu autobuzul, mergi heimfahren ja, ik wil zeggen, ik wil die van mijn collega's fährt met de bus te heimat. Heim, heim, nu heimat. Heim. Heim. Că verbe este Heimfaren. Da, eu am scris Heimatfaren. Nu, Heim, Heimfaren. Heimfaren. Mhm. Uh -huh. Good. Și... Eu mă trezesc de obicei, la două jumate. Uh... Mm, știu că când... Ja, ik uh, a te trezien? A at rende in pat? Auf stehen. Aufstehen, auf genau. Ik stee. ik e tot reflexiv? Nu, right? nu, nu. nu. Ik Is je man. In romans maar e reflexiv, maar neemteste, nu e. Ik stee. Om. Um, halb drei auf. Ja, daar de obice? Stil, mm, stil dan. Gewöhnlich. Gewöhnlich, da. Gewöhnlich. E Regelmässig. Dat gewöhnlich is de deobice. Regelmässig. Ja. Normaler weis. Dan, mod normal. Mhm. Uh -huh. uh -huh. Ich stehe um uh, halb 3 äh uh, auf. Mhm. Uh -huh. Bu um, și cum spui um, tatăl meu crede că el are bani. Mein Vater uh, glaubt mind. mind. Este de părere. Uh, dat er geld uh, hat. In o Ah, uh, pentru că e de părere aici ar trebui să folosesc vorbire in direct. Exact, conjunctiv 1. Atunci ar fi habe. Habe, enke o de toată fraza? Mein Vater glaubt ...meint dat dat geld Mhm. Mm Și uh, tatăl meu crede că ia ar să economisească bani. Mein Vater meint, dat ze Mhm. ähm Ar trebui să economisească. Bani. Uh, mein Dat gaat tot aan het Do Spare. De... Ja, ja. Sparen. Sparen. ZOLE. Do... ZOLE. Foarte ja. bine. Ja? Mein Vater, Vater meint, dass sie das Geld sparen ZOLE. Ar trebui. Vorberein indirecte de la uh, ZOLE. ZOLE. Ja? Ja. Gud. Eu nu știu să merg cu bicicleta. Ich weiß nicht mit fara. Nu, cum spui, eu merg cu bicicleta. E ajuns să zic fara fara de bicicletă. Fara de bicicletă. Dar uh, a merge cu bicicleta, se spune rad-faran. rad, fahren, rad fahren. Așadar, eu merg cu bicicleta. Ifar. Fără mit. Ifar-rad. Ifar-rad. Ifar-rad. Înseamnă eu merg cu bicicleta. Și eu mă uit la televizor. Ich, uh exact, fern. Exact, exact hetzelfde lucru. Ik zee fern. Ik fara rad. Nu spui ik fara mit dem rad, sau altfel. Da? Dar dacă spui, eu nu știu să merg cu bicicleta. Ik weet niet rad fara. Ik. Noem al Da, tot trebuie să l folosesc pe voice. Um, nu. Nu poți mai fare nici rad? Nu, aia înseamnă eu nu merg cu bicicleta. Dar eu nu știu să merg cu bicicleta. Întotdeauna în nemțește, când nu știi să faci ceva, spui I can't. În sensul că nu pot să fac aia. Deci dacă spun că nu știu să merg cu bicicleta, spun I nicht weiter ich kan nicht rad fahren rad fahren foarte bine ich kann nicht rad fahren mhm uh -huh. și cum zbi el nu știe să vorbească germană er kan nicht deutsch sprechen da dar un uh, um, pe scurt poți să spui er kan kein deutsch ich kan english kan English betekent ik kan om het Engels te spreken. Ik kan nicht Ik English sprechen. Ik English. Erkan, kai, doci. Hij Ik kan niemteste. Erkan, kai, kan Er niet zegt deutsch. doci zu niet We gebruiken kan niet in motamo, maar we gebruiken het heel vaak met kanen, wat betekent a-ti, a te a ti a putea să faci ceva. Ja? Bun. Și cum spui, l-a văzut cineva dintre voi pe uh, medic? Dintre voi? Uh -huh. Cum spui, dintre din noi? Dintre? fond. FON. FON UNS. E uns. dintre uns. noi. Uh -huh. Hat jemand von UNS uh, Den no. de Da, da unul dintre voi? Nu cineva, ci unul dintre? Fakt. Einer, einer von. Hat einer von uns den Arzt gesehen? Mhm. Mm dacă vrei să spui unul dintre voi, nu dintre noi? Hat eine van euch. Oi. Hat einer von euch den Arzt gesehen? Mhm. Mm Hat einer von euch den Arzt gesehen? Mm -hmm. Daar Nu niciunu nu l-a Nein, uh, niemand. Nu niemand. Dat zijn niemand. Ta niciunu uh, kein, kein, Ner, keiner. Ja. <laughs> keiner had, nu laat pe el. Mm, Nein. Es... Keiner had. Hat er. Nein, Was nu nu peil. Pe in, in deze. Genau, Genau, nog eenmaal. Uh, nein, keiner had in. Geden. Genau. Nein, keiner hat ihn gesehen. Niciunul l-a văzut pe el. Dacă era niciuna, era Caine. Caine hat ihn uh, nicht gesehen. Ok? Okay. Bun. Și cum spui uh, fumatul este nesănătos. Uh, das Rauch ist nicht gesund. Noch einmal das? Rauch. Nu Rauchen is een fum. Dat rauchen. Dat rauchen. Is niet gezond. Niet gezond. Is ongezond. ungesund. Is ungesund. Genau. Dat rauchen is een je Fumatul is een Mhm. Bun. En. Daca te intrebi. Ai ceva bun? Cum spui? Hast du etwas. Aha. Good. Nein, etwas? Etwas lecker? E, nici. Adica Adică nu contează good lecker, dar e, ceva proaspăt cum spui? Frisch. Nein, etwas? Frisches. <laughs> Frisches. Trebuie să se audă său. De asta dacă ai ceva bun, etwas gutes, oder etwas leckeres. Ia? Yeah? Ia. Yeah. Și dacă spun Ai ceva bun de mâncat? Hast du etwas uh, frisches? Ist ei proaspăt. Gut etwas gutes? Etwas gutes de mâncat? Um uh, zum zum essen. Zum essen. Uh -huh. Hast du etwas gutes zum essen? Aha. Uh -huh. Și el, el are ceva bun de citit. Erhat. Uh -huh, uh -huh. Și uh, fratele vecinului meu are ceva bun de băut. De uh, bruder van mijn neem, mm -hmm. mm -hmm. nachtbar. Nu? Nachtbar? Nu, nachtbar, nachtbar. Ah, dat is een malacuasiv. Exact. Nachtbar. De bruder van mijn Nachbar nachtbar, had. Ce Ceva bun de boot. Etwas... Uh... Gutes zum Trinken. Genau, etwas Gutes zum Trinken. Uh -huh. Și um, ea a adormit Sie ist eingeschlafen. Foarte bine. Și ea a adormit la televizor Sie ist bei bei uh, Fernsehen Inke En daten ze is? Ze is bij fernsehen. Ja? Fernsehen. Weiter? Nu, eingeschlafen. Exact, dar fernsehen, ce este ca parte de vorbire? Uh, Bijainsteligheid. Foarte bine, deci trebuie ja. să aibă un articol. Dat fernsehen, ze bij... Baidativ uh, dem. Exact. By dem, dem, dem, engeslafen. Mm -hmm. Sau în loc de baidem poți să spui baim, baim. Baim. By. Deci sie ist, baim, ferns den, Ea a dormit la uh, televizor. good um, Mama a plecat și mi-a spus ceva. Die muter, die muter, is weggegangen, mm -hmm. und die hat mir etwas gezakt. Mm -hmm. Genau. Eu trebuie să hrănesc, uh, să hrănesc uh, paserea. Hmm. Uh, de făgăl? Der, der făgăl, făgăl, făgăl e sunt mai multe, de făgăl păsărele și der făgăl una singură. De den făgăl, făgăl. Nu, făgăl înseamnă a mânca. Animalul. E să reichen, dar se folosește ca oameni. E nu înțeleg. La ce te referi? mâncare la animale. Exact. Iar uh, e să rai în a hrănit pe cineva la oameni. Da. Să la animale? Nu. Eserai? Nu. La animale se spune füttern". Ah, A fütăr, am auzit că este. Fütăr, fütăr. înseamnă a furaja, a da de mâncare la un animal. muss uh, den Vogel Vogel. Fo den Vogel füttern genau ich muss den vogel füttern gut um, florile pe care le am trebuie udate die blumen mm hm und uh, ich habe genau ja? Aaaaaaam. Uh, Hai s-o luem ușor. Okay, Cum da. Cum? Da, nu știu Nu stiu. Auda. Se spune. Gissen. je, ah, că este un stad in Germania. Gissen atunc de uh, Blumen die i habe ähm uh, werden ähm mișel mișel ehm nu cum scui florile sunt udate die... De blumă. De Aha. Vor uh, de uh, Nu. Sunt Verden. udate acum. Verde. Nici? Verde în Nu. Verde în înseamnă că vor uda, ele udă. Tu ai folosit un viitor aici. Ca să spunem udat, Trebuie să folosim Verden plus forma a treia a verbului. Nu? Ca să-i pasivă. Gândește-te la frigiderul este reparat. Der virt wird repariert. Am știut asta, dar el fiind la plural, am încercat să pun și verbul la plural. Păi e corect Verden. Numai că Gießen nu e corect. A, trebuia să folosesc perfect. Exact. Gießen, ge Ghegosen. Ghegosen. gos, ge, -gosen. Gießen, ghost, ge So, de bloemen? De bloemen. De bloemen die habe verden gegossen. De exact. Deci florile pe care le-am sunt udate. Dacă spui florile pe care le-am trebuie udate. Verden gegossen. Invers. Müssen gegossen werden. Gegossen werden. Încă o dată? Die Blumen. Blumen. Blumen. Den ich habe. -huh. Die habe, că sunt mai multe. Die ich habe. Ia. Ja. Mussen werden gegossen. Invers. Müssen gegossen werden. Müssen gegossen werden. Uh -huh. Și frigiderul trebuie reparat. ier cursa Cio, reparat Nu, tu ai spus va fi reparat. Ia reparat. Înseamnă este reparat. Trebuie reparat. Okay, de de Nu, a fost reparat, ai spus. Uh, deci trebuie Virt reparit verden. Nu? Asta înseamnă va fi reparat. Deci, fii atentă. Reparat, să spune reparit verden. Dacă mai folosim afară de ăsta, încă o dată pe virt, ne ducem viitor. Va fi reparat. Dacă să spun trebuie reparat, der Câșranc, muss reparit verden. Cum ai spus, diblumăn, Blumen, müssen gegossen în verden. Trebuie udate. e klaar? Da. Ciao Dante. Gesundheit. Gesundheit, genau. Da ähm ce am făcut eu acum Äh niesen. Uh, du hast äh uh, Exact. Niesen, niesen, ja? Ja. Gut. Um, dar uh, cunoști expresia asta în germană uh, Esel, Essen, Nessel, nicht? Ia. Ja. Și cum se traduce? Știi? Iapa ja, numai încă urzit. Uh, nu Iapa, ci Esel. Măgă, mă Măgaru. Măgaru. Dar Iapa știi cum se spune? Tu Ștută, ștută. Ștută. Genau, ia Good. Essel essen. Nesel nicht. Good. Și tu și? Hustan. Foarte bine. Bun. Și cum zici? Uh, cine sunteți? Wer sind uh -huh. Și ce este asta? Lass es das. Și pe cine suni? Um, And an, ven uh, ruf to an. Uh, și cum spun eu te sun pe tine? Uh, ich dich an. Foarte bine, e rufă dihan. Și atunci dacă întrebi pe cine suni? nine, nine, nine, nu este anven, ar fi fost anven dacă verbul respectiv ar fi fost urmat de prepoziția an. Dar asta nu este. Eu nu spun Ich rufa an dich an. an. Nici? Deci, dacă verbul este urmat de o prepoziție, prepoziția trebuie să se regăsească în întrebare. Ok? Ia. Yeah. Verbul ăsta nu este urmat de nicio prepoziție. Ich rufa dich nu este Ich rufa an dich sau Ich rufa auf dich sau altceva. Mhm. Mm Și dacă nu avem o prepoziție după el, nici în întrebare nu vom avea prepoziția aia. De-aia dacă întreb pe cine suni, spui VEN. VEN RUF DO uh -huh. Genau, VEN. Fără AN VEN sau altfel. Dacă era la cine te gândești, era AN VEN. Pentru că verbul DENCĂN are prepoziția AN. Uh -huh. Ok? Yeah. Good. Și uh, ce curești tu acum? Asta. Uh -huh. Heelst. Puzt. Puzt. Ah, kurat. Eu ma gandeam la... Nu la cartofi, la putt, pantofi. Heelst, puzt, du, yes. Yes, other gerade. Ja? Yeah? Good. Si cum spui? Cui ii apartin banii astia? Vem de hert. a Goed. Is cum spui? Al cui este uh, ceasul? Asta? Wesen. Wesen. Wesen. Ceas. De mână. U. Mm. Se spune ur, ur. Ur. Ca și ora. Ur. Wesen ur is das. Vrei să ur, istas? Uneori se mai spune bandur, band adică ceas cu o curea. Da. Da ceas deșteptător? Vecăr. Vecăr, vecăr. Vecăr. Vecăr este a te trezi, a te deștepta din somn. Nu te-a ridicat din, din pat, ai e aufștein. Și de-aia ceas deșteptător este vecăr, vecăr. Ia? Ce voi să întreb cu ceasul? Nu, aici, în propoziție. Ia? Da. Nu, m-am lamurit cum trebuia subiect aici. Vedeți în ur? Al cui ceas este asta? Ia? Good. Uh, și încotro merge ea acum? Vohin. Uh -huh. uh, Genau, genau. Și uh, cu cine a dansat ea aseară? Uh, mit them Nein, ha? mit? Mit zem. Exact. Hat zi uh, gestern Abend getanzt. Getanzt, exact. Uh -huh. um, și cât rămâi... Acolo? Wie lange bleibstu dort? Si uh -huh. pentru cât timp uh, călătoriți? Mm. Exact, ca și o numai niste. Für wie lange? Für wie lange? Für wie lange, uh, Reisen? Reisen Sie? Genau, punct. <laughs> für wie lange reisen sie? Yeah? Ja, für wie lange reisen sie? Mhm. Mm Și cât de des mergi să noți? Äh uh, wie oft geht oder fährtst du uh, Im in fremburg? Uh, na, na. Nu, e cu In, dar nu este im. Dacă care care care. Da că trebuia, oricum nu stiu articolul la Schwimmbad. Ah, bad. Bad este das bad. Das bad. Uh, in das uh, Schwimmbad. Genau. Yeah, Oder ins Schwimmbad. Ins in Schwimmbad. Ai văzut că în Germania sunt o grămadă de localități care se cheamă cu bad. Da. Ei, cum e la noi baia mare, baia sprie, baia Noi avem, dar merg în Ia, yeah, o Good. Și um, de când sunteți în concediu? Ab -van, uh, the, abvan zin zi, abvan urlau. Ia, odăr zi zi în urlau. Dar mm. la ce se referă asta? Uh, cum poți să răspunzi? Ab... Nexter... Uh, Nexter next Exact. Dar dacă întrebam uh, de când sunt, de săptămâna trecută? Zeit. Zeit van. Zeit van. Genau. Și cum spui, de când nu mai fumați? Uh, ab... Ab... Ab... Nu, din trecut. Nu, nu, nu, de când nu mai fumați? Seid van. Seid van rauchen sie nicht mehr. Nu mai fumați. Rauchen sie nicht mehr. Genau. Seid van rauchen sie nicht mehr. Și apropo de asta este o glumă în germană, o replică, când întreabă cineva Seid Morgan. Ja, wees dat, seit Morgan. De moeite. Gut. Laat la horen, ora hebben filmul? Um wie viel uur sengt der film aan? Noch eenmaal? Um wie viel uur beginnt. Fengt, fengt, fengt, ja, ik was korrekt, fengt. Fengt. Den film. The film, the film, the film. An. În ce caz este filmul? În Nomina, nominații. Exact. Deci este? atunci e der film. Exact, cum ai spus prima dată. Da. Așadar e... Vifil ur feng der film an. Genau, yeah, no, un Vifil ur feng der film an. Good. Și... Um, Uh, știi cum se spune? Uh, nepotul meu este uh, talentat. Mai nefe. Nefe, genau. Uh, este uh, talentat. Talentat se spune begapt. Begapt. Begapt ăsta vine de la begaben. Yeah? Be Iar begaben evident vine de la Gamer. exact cum spui în românește că are un dat, are, are ceva I s-a dat un talent Da? De-aia spunem begapt El este begapt, el este talentat Ia? Yeah? Și cum spui, prietenul meu este mai talentat decât mine my friend is, uh, um, Mai Mai Nu, nu, mai talentat begapter. E My friend is the begapter als uh, decât mine. Als ich. als ich, foarte bine, als ich, ya. Ja? Și uh, prietena mea este la fel de talentată ca și mine. Meine Freundin ist genau so für genau ist, uh, so ist so begabt begabt begabt ka și mine Wie. wie ich. ich ja meine freundin ist so begabt wie ich begabt ist das de aici Este adverb Da? Că urmează după un verb Zi is begapt Ea este talentată Ok? Yeah. În românește Adverbul Primește o terminație e, e o diferență între Eu sunt talentat Și tu ești talentată Dacă ești femeie În nemțește nu este Nu primește nicio terminație de spui Meine Freunde Nu spui zis nicht begapte Ci begapt Zis begapt mm -hmm. Good Așa, aici e i-am pus pentru că era mai. Acolo i-am pus begapter. Uh -huh. Mai uh, talentat. Nu, nu am înțeles. Era superlativ. Nu, nu e superlativ e comparativ. Superlativ ar fi fost cel mai talentat. Am begapste. De, begapste. Exact. Practic, La Orice adjectiv sau adverb, practicile sunt aceleași cuvinte, depinde ce cuvânt la rândul lor însoțesc. Adjectivele însoțesc un substantiv, dacă spun copilul talentat, îi e adjectiv talentat aici. Dacă zic el este talentat, acum e adverb, că urmează după este. Da. Și când e adjectiv are terminații, când e adverb nu are. Și cum spui, în iulie este cel mai cald? Am um, iulie? Im, iulie. Im iulie? Ia? Este Cum spui cald? Var. Var, foarte bine. Mai cald? Este vermer. Varmer. Varmar. Mm -hmm. Și cel mai cald? Este Varmese, uh, varmes, varmes te. Verneste. Cu nu la urmă. Varmes, n nu, numai ca nu e varm e ver, ver verm, ver. Stand, dar de fapt este am vermsten. Am, cum spui cel mai bun? Am besten. Is, um, besten. am besten. Am Să nu pe am. Așa se formează uh, superlativul adverbelor. Deci, încă o dată? În iulie este cel mai cald? În uh, iulie este am vermesten. Nu e verme, ci vermsten. Vermsten. vermsten. Pentru că este varm, vermer, am vermsten. Am vermsten, cel mai cald. Numai că, cum spui este cald? Este varm. S, s, exact. S ăsta l-ai uitat în, în propoziția În iulie este cel mai cald? În uh, iulie. În dem, iulie. Că lunile anului sunt masculine. În iulie este S uh, anvern. Ten. Ten. Foarte bine. În iulie este am vermsten. Aha, Și în ianuarie este cel mai uh, frig. În ianuarie este am. Es am est este am. Keltesten. Ke, caltesten. avem calt, kelter, am keltesten. Calt, kelter am keltesten. Acestea sunt câteva care uh, suferă niște modificări când le treci la comparativ și la superlativ. De asta ți-am dat exemplu. Verb, vermer am verbsten, calt, kelter, am cheltesten. Ok? Ok, dar aici uh, îl scriu așa cum îl aud, deci Cheltesten? Uh, k-aum-l-aud. Ca, ca Ia. Yeah. El... Eu mă sper la e ăsta după cal, t, Da, da, da, ăla e. Uh -huh. Am. Pentru că la varm, la verm, l-am pus, nu-l avem Corect fără e. Acolo e fără e, este verm, sten, verm, sten. Dar ălălalt, nu poți să-l spui fără e, nu poți spui kelt, sten. Uh -huh. După m, poți să spui varm, verm, sten. Dar după t, nu poți să spui sten. De asta mai este introdus un suplimentar. Am Cheltestern. Uh -huh. Good. Și cum spui, Oceanul Pacific este cel mai adânc. Ocean. Nu știu. Ocean se spune ocean. Ocean. <laughs> Dar Pacific. Pacific. A, nu. Pacific vine de la pace. Nu? De la liniște. Pacific. Stile. Der stile ocean. Înseamnă Oceanul Pacific. Der stile ocean și este cel mai adânc. Der stile ocean, cu, cu z, scrie, cu ocean. Ocean. Cu z să scrie, cu set. Ocean. Ocean. Este uh, cel mai adânc. Tif. De la tif, exact. Tif am Tifsten. Ia yeah, no. Der Stille ocean ist am tifsten. Oceanul Pacific e cel mai adânc. Der stile ocean ist am tifsten. Good. Uh, și cum spui, uh, Octoberfest este cea mai uh, cunoscută sărbătoare în Germania. Octoberfest. Dar trebuie să aibă și el un gen. Das fest. Das Octoberfest. Oktoberfest is um, Am bekanntesten Bekanteste. Bekanteste uh, fer, Ferien uh, Nu Ferien is vacanță. Vakantie Fest Fest Am bekanntestens Fest în Deutschland. Da, îi spunem Folkfest, sărbătoare populară. Folkfest. Ist Folkfest. Ist das? Ist das bekannteste Folkfest in Deutschland. Cea mai cunoscută sărbătoare? Folkfest. Folkfest. De în de Deutschland. Uh, das uh, Oktoberfest. Das. Ok, a, de ce nu este am? Era cea mai cunoscută, sărbătoare. Da. Uh, deci, dacă spun Octoberfest este cea mai cunoscută, atunci a spui das Octoberfest este am becantesten. E cu am. Cum am spus, Oceanul Pacific este cel mai adânc. Este am thiefsten. Și acum dacă spun dacă e populară... Și acum dacă spun... Acum nu da. mai este adverb. Pentru că cea mai cunoscută, sărbătoare. Din acest motiv nu mai are am în față. <coughs> am are atunci când nu mai urmează nimic după el. Cum este? Este cel mai adânc. Punct. Este cel mai frig sau cel mai cald. Punct. Și atunci avem am în față. Am înțeles. Dacă însă joacă rol de adjectiv, pentru că aici practic el înlocuiește locuiește pe Becantestea asta, îl locuiește pe Folkfest. Cea mai cunoscută sărbătoare. Nu mai este adverb, este adjectiv. Ți se amestecă puțin în cap astea? Nu, nu, nu, am înțeles că... Aici, fiind adjectiv pentru... Exact. She, exact. De -aia das, das folkfest in ja? das is een populaire. Precies, je dat is het bekendste volkfest in Duitsland. Ja, dat Oktoberfest, is het bekendste volkfest in Duitsland. Goed. Vragen, bis hier? Nee, no, nee, no, alles klar. Alles klar. Voor mij is het wel niet